Bismillahir Rahmanir Rahim kujina la Allah mwingi wa rahmahu mwenye kurehemu. tunaanza mazungumzo yetu leo kwa kumshukuru Mola na kuwatumia mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala sala na salamu za Allah ziwafikie. karibuni ndugu zangu na dada zangu katika mazungumzo yetu kuhusiana na Uislamu na kuhusiana na kuwakaribisha katika Uislamu Swali ambalo labda baadhi yetu wamejuuliza katika audio iliyotangulia kuna haja gani ya wewe kutukaribisha katika Uislamu na sisi tuna dini zetu tuna namna zetu mbalimbali mbali za kuabudu tuna Mungu wetu ambaye tunamwabudu tuko comfortable na katika ile sehemu ya ibada ambayo tupo lakini ni muhimu sisi kujiuliza ya kuwa je kuna dini ambayo dini ya haki peke yake kuna dini ambayo njia ya kumwabudu Allah ambayo Allah au Mwenyezi Mungu anataka kuabudiwa kupitia hiyo njia pekee yake au yeye ametoa njia mbalimbali mbali ya kuabudiwa je kila mwanadamu anahitaji kuangalia roho yake inapenda nini roho yake inataka aina gani ya ibada ama njia gani ambayo kwa comfortable nayo iweze kuabudu Allah au iweze kuabudu Mwenyezi Mungu kupitia hiyo njia ama kuna specific njia ambayo Mungu ametuamrishia ya kuwa hindo ndio njia peke yake lazima tufate hii njia ili sisi kuweza kufikia kwake na kupata uzima wa milele <coughs> Hindo swali ambayo ni muhimu sisi kujiuliza Je, kuna dini ambayo ndio Allah anataka peke yake au njia yoyote ile ambayo wataka kufata we waruhusiwa kama wanawosema baadhi ya watu eti e, ikiwa destination ni moja haijalishi malengo yani njia sehemu tunakoenda ni moja haijalishi utapita njia gani upite upande wa nyuma upande wa mbele mashariki magharibi kusini kaskazini bora ufike katika ufike katika destination yako na malengo yako unayokusudia je Hivi ndivyo dini inafaa kukua ama kuna njia moja pekee ambayo tunafaa kufuata. Lakini kabla ya kulijibu swali hili ni muhimu kujibu swali lingine ambalo ni kujiuliza je, kwanza kuna Mungu ambaye ameamrishia watu kumwabudu. Kuna Mungu ambaye anafaa kuabudiwa kupitia dini ambayo anataka kwa sababu kabla sisi kuzungumzia dini ni muhimu sisi kuzungumzia asli ama origin ya hiyo dini ambayo tunaizungumzia tu ya kuwa, sisi tunatafuta divine religion tunatafuta dini ambayo ni dini ya Mwenyezi Mungu Si dini ambayo ni manmade, si dini ambayo imetengezwa imevumbuliwa na mwanadamu. Tunataka dini kutoka kwa Mungu. Tunataka dini ambayo tutapata dalili za kutosha kutuonesha kweli hii ni dini ya sawa na ni dini ya kufatwa, na ni dini ambayo itahakikishia uzima wa milele. Ikiwa sisi kweli tunataka dini aina hiyo, ni lazima sisi kujiuliza, je, kuna Mungu ambaye aweza kuwa ameleta au ameamrisha au amewalazimisha ame, ame watu kufata dini kama hiyo tunapotazama ulimwengu huu uliozuumba tunapowatazama wanadamu wenyewe waliozuumba na muumba Allah subhanahu wa ta'ala tunapotazama complexity ya huu ulimwengu tunapotazama uzuri aliozuumba wanadamu na system zake alizoumbiwa basi latoa kishia ya kuwa kweli ulimwengu huu kuna supernatural being. kuna uwezo wa hali ya juu kuna nguvu ambazo kwamba si za kawaida zinazoendesha ulimwengu huu na nguvu hizo si zingine isipokuwa ni nguvu za muumba mwenyewe tunapotazama ulimwengu jua ya chomoza ya zama. mwezi ni ile ile haijawahi kufail haijawahi kosa kufuata system yake alioamrisha Mola mvuo nyesha, mimea zaota ulimwengu yaendelea kwa system ambayo ni perfect heni ya kuwa lazima kuna yule ambaye anaendesha mambo yao ulimwengu. Ni kutuonesha, ikiwa sisi tuone design as they say design indicates a designer ya kuwa design nzuri hii, Unapoona wewe simu imetengezwa vizuri. Unapoona kiti kimetengezwa na kurembeshwa vizuri, lazima utasema kuna aliyotengeza simu ile. Kuna aliyetengeza kiti kile, e, kiti kile au viti vile. Unapopita sehemu wewe njanguani au sehemu nyingine yoyote Ukakuta kuna gadget fulani kimeangushwa pale. Lese unatembea kwenye ardhi ambayo hakuna anayeishi. Unatembea katikati ya desert. Unapofika pale uone kuna kitu kimeangushwa pale. Imma ni kalamu, ama ni simu, ama ni chochote kile ambacho kwamba amba hutumiwa na mwanadamu. Soli la kwanza ambayo itakuja nitakuja kwa yako, aha kumbe hii sehemu mimi siwa wa kwanza kupita hapa lazima kuna yule aliyanitangulia kupita sehemu hii kwa sababu kitu hichi e, chombo hichi na ninachokiona hapa ni lazima kuwekiliangushwa na mtu ni lazima kuwe kuna mtu alipita hapa akakiangusha akakisahau na kadhalika unapona kitu fulani sehemu fulani kimetengenezwa vizuri lazima utusema ah aliyetengenza kitu hiki ni hodari mno kwa hivyo ile design ya kitu inatuonyesha designer, ile umbile la kitu inatuonyesha kuwa lazima kuna, kuna yule aliyokitengeza. Vivyo hivyo. Mnadamu ikiwa atapita karibu na bahari. Pale baharini kwenye mchanga akakuta kuna nyayo ya mnadamu. Mtu ametembea amekanyaga, anaona step za mtu pale. Footprints za za mnadamu utakapoona utaka zile footprints huwezi ukasema ya kuwa labda ni mawimbi ya bahari yalivuma yakaanguka pale kicha, kisha mchoro wa, wa nyayo ya mwanadamu yakajichora la sidhani kama mwanadamu mwenye akili zake ataweza kuwazia hizo wazo itakuwa kuna mtu aliyepita hapa kakanyaga kisha akaacha athari ya nyayo yake pale hivi ndivyo mwanadamu atakavooagi kwa hivyo akili timamu aliyotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala muumba wetu tunapotazama ulimwengu unavyoenda tunapoona alama mbalimbali mbali katika huu ulimwengu mwezi jua mimea wanadamu wenyewe na system zao walizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala basi bila shaka haliati ha, shaka ya aina yoyote katika roho ya mwanadamu ya kuwa ulimwengu huu kweli inamuumba ulimwengu huu una mwenyewe ulimwengu huu kuna yule ambaye anaendesha mambo yake kisa wasawa kikamilifu na huyu anayeendesha ulimwengu ni lazima awe tu ni mmoja peke yake kwa sababu low kungelikuwa na zaidi ya moja, ingelifikia sehemu ya kuwa kuna kuzozana kuna kutoelewana kuna kutofautiana kuna kuwa na rai tofauti na rai mbalimbali lakini ya kuwa ni mmoja mambo yanaenda Anavutaka huyo mmoja ambaye ndiye muumba wa pekee wa ulimwengu Naam hakuna shaka ya kuwa kuna baadhi ya walimwengu kuna baadhi ya wanadamu ambao wao wanadai hawaamini ya kuwa kuna Mungu na pamoja na kuwa mawazo haya au watu wenye mawazo aina hii wame wanazidi kukithiri kwa namna moja au nyingine wanazidi kukua kwa namba kwa namna moja au nyingine lakini bado wengi miongoni mwa wanadamu hata katika nchi ambazo zaonekana ya kuwa hakuna wengi wanaoabudu Mungu research zilizofanywa zinaonyesha ya kuwa nchi za kikomunisti, inchi ambazo kwamba ya kuwa haowaamini kuwa kuna Mungu bado e, uchunguzi na research ambazo kwamba zinafanywa zaonyesha wengi katika watu hawa wanaamini wana kuwa kuna Mungu aliyeumba ulimwengu kuna Mungu anayeendesha mambo katika ulimwengu kwa hivyo sisi kama wanadamu sisi kama Watu ambao tumeumbwa na Mungu au tunaoamini ya kuwa kuna Mungu ni muhimu sisi kujiuliza ya kuwa ni njia gani ambayo itanipeleka kwa Mungu. Kuna watu ambao wanaamini ya kuwa mambo ya dini dini hii haina haja. Ni mambo ambayo kwamba inachanganya watu. Ni mambo jambo ambalo lasumbua watu akili. Kwa hivyo dini yako ni imani yako, dini yako ni tabia yako. As far as you are well behaved person. Madam wewe una tabia yako nzuri, haumdhulumu mtu, haumkosei mtu, basi wewe hautaje kuwa katika dini yoyote. Wewe hautaje kuwa katika dini yoyote, dini yako ni tabia yako. Kuna wale ambao hindo argument yao. Na kuna wale ambao wanasema ya kuwa dini ni nyingi mno katika ulimwengu deni ni ni nyingi mnako katika huu ulimwengu. kuna dini hii kuna dini ile kuna dini ile na according to me dini zote hazina msingi kwa sababu kama kila mtu anadai dini yake ni sawa ndio akaamua kufuata dini kama hiyo eh? na kila moja avutia upande wake kwa hivyo basi onyesha wazi ya kuwa ilionyesha wazi ya kuwa dini zote hizi hazina maana na si mimi sihitajiye katika dini zote hizi. Kwa nini kwa sababu lau engekuwa dini ni ukweli. Lau engekuwa dini ni njia ya kufuatwa basi watu hawangesomboka ungekuwa na clear ungekuwa na clear message, ungekuwa na clear information ya kufata. ungekuwa na mwangalekuwa na umoja katika kufuata kwao dini lakini kwa sababu dini haina haja kwa sababu dini haina msingi kwa sababu sila zina kuwa na dini fulani ndio maana dini zikawa nyingi chungu nzima. lakini swali ambalo kwamba tuafaa kujiuliza je Mungu ambaye ameumba huu ulimwengu alikomunike na walimwengu na kuambia ya kuwa kuna dini fulani ambayo yafaa kufatwa. Je ale na walimwengu na kuambia ya hii ndo njia ambayo mimi nafaa kuabudiwa biidhnillah taala kwa idhni yake Allah muomba wetu katika audio itakayofuatia tutaanzia hapa kuona kuwa ni njia gani ambayo tunafaa kufuata na kuwa nini sisi kama waislamu tuko makini sana kuwahimiza na kuwaalika wale ambao wasiokuwa waislamu wafuate uislamu so usikose kuungana nasi katika audio itakayofuata باذن الله taala na nakushukuru sana kwa wakati wako tukutane katika audio ya, ya tatu itakayofuata Mungu awahifadhi na anawaacha katika ulinzi wake والسلام عليكم ورحمه الله أمان يا الله نرحم ذاكي نبارك ذاك نبارك